Post de 21 de zile, avem tineri care postez, trebuie să vă spun în fiecare zi, numai seara mănâncă, așa că sunt tineri chiar care iau în serios conferința asta și ce Dumnezeu vrea să facă la conferință. Trebuie să vă spun că la conferința aceasta au fost oameni care au fost vindecați de boli care doctorii spuneau că nu au șanse, boli de sânge, boli serioase și au fost vindecați la noi la, la conferință, așa că... Se întâmplă minuni atunci când tinerii din toată țara vin cu credință și se adună într-un loc în numele Lui Iisus, Dumnezeu își face, își face prezentă, ăsta, prezența. Înseamnă au fost persoane care au fost botezate cu Duhul Sfânt la conferința Salem, sunt să mărturii pe, pe site, sunt persoane care au fost eliberate duhuri rele la conferința Salem, așa că la conferință, datorită acestui post care are loc și datorită setei care tineri au loc, e o putere superbă. Așa că pregătiți-vă pentru această conferință. În semenea, nu numai că ne vom întâlni spiritual și va fi incredibil, vom avea și mâncare bună. Cristina Alexe, fost manager la KFC, va conduce întreaga activitate de cafe în spate, așa că vă așteptați la sandwich-uri bune, vă spun eu la prețuri incredibil de, de mici. Așa că asta e, e binecuvântarea care o să, o să fie. Cristina, abia așteptăm să vedem ce o să fie. Uh, în duminica în care se încheie postul, uh, 21 de zile de post și rugăciune, vom avea o seară de rugăciune profetică. Uh, și exact cum am avut în închinare profetică vom, uh, vom da microfon la persoane în care aveți rugăciuni pe care să vă rugați și care le, Dumnezeu vi le va da sau vi le va da din timp, le veți scrie pe hârtie și le veți, vă veți ruga împreună cu noi, rugăciuni profetice. Așa că pregătiți-vă pentru acea seară de 4 aprilie, se întâmplă să fie și chiar ziua de Paște atunci, așa că o să fie o să fie fain, absolut. Înainte ca să încep, vreau să, vreau să vă citești ceva, o să găsesc unde l-am pus. Oh, să vă citești ceva interesant ce am găsit. Zice că după botezul fratelui sau mai mic, micuțul Johnny plângea în drum spre casă de la biserică, era în spatele mașinii. Fratul l-a întrebat de trei ori cei i baiu? Beiatul nu vrea să răspundă. În final, beatul i a răspuns pati, preotul o zis că el vrea să fim crescuți într-o familie creștină, dar eu nu vreau să mă mud de la voi din familie. Tocmai l-a la botez de unde Și ultima, am auzit de o, o echipă, a făcut o scenetă. A făcut o scenetă. Cum e scena asta? Și o, la o parte din scenetă era un moment în care era un timp care venea aici și spunea, mă voi cobori în iad. Asta era fraza care spunea. Și era o ușă în scenă care cineva de jos o trăgea și atunci el cădea pe o saltea jos, știi? Și atunci dispărea deci, de pe scenă era o ușă secretă el și în orice caz tipul care juca scenetea asta mergeau din oraș în oraș, tipul care juca scenetea asta s-a îmbolnăvit și trebuia să fie înlocuit de altcineva și era o singură persoană că putea să înlocuiască și când l-a înlocuit tipul care era un, era un pic mai plinuț, știi? Și când a deschis ușa s -o, s -o, s -o, o merg până la jumătate că l-a prins burta, știi? nu. ușă și la care unul tip care urmărea șeneta se ridică Aleluia! Iadul e plin! Nu mai este loc în el! Ha, amințe zice! Dar din păcat iadul nu e plin! Ok, haideți să te schideți la Marcu! În fiecare seară în fiecare seară de tinere noi ne dreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu și nu citim altă carte Încercăm, nu știu ce revistă au apărut. E, aici, cum vin la biserică, e ok. Nu știu ce revistă acum, a apărut. Noi nu citim reviste aici. E ok, cu vedete, nu știu ce prostii. Noi ne îndretăm la scuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi vom citi din Marcu. Evanghelia după Marcu. Evanghelia după Marcu e înainte de Luca. E după Matei. Sunt pe Marcu. Marcu, capitolul 16 versetul 15 Marcu 16 și începem cu versetul 15 Marcu 16 cu versetul 15 ați găsit? Spune așa apoi le-a zis vorba de Iisus Hristos duceți-vă în toată lumea și propăvăduiți Evanghelia la orice făptură cine va crede și se va boteza va fi mântuit dar cine nu va crede va fi osândit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 Domnul lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele carei îi însoțeau. Prin semnele carei îi însoțeau. În această seară vreau să vorbesc despre subiectul însoțit de semne. Însoțit de semne. Haideți să ne rugăm și vom porni călătoria noastră prin cuvântul lui Dumnezeu. Atât îți mulțumesc pentru seara asta și îți mulțumesc, Doamne, că... Lucrez așa de minunat la noi în biserică. Să mulțumesc pentru timpul pe care l-am petrecut la închinare profetică duminică și am simțit prezența ta. Simțim în atmosferă că vrei să faci ceva măreț la conferință. Și atât te rog, enumera lui Hristos tonă această seară să ne vorbește fiecare. Să mulțumesc pentru cei care sunt pentru prima dată aici, domnes. Îți mulțumesc că le-vei vorbi și lor. Să mulțumesc pentru cei care sunt membri dedicați, tineri evlavioși, e implicat. Să mulțumesc pentru toți care au ne au decis să lase orice lucru de acasă, și au decis că e mai important să fie în casa ta, acum vineri, de la ora șase. Așa că te rog în această seară să le vorbești fiecărea. Mă rog, Doamne, ca cuvântul tău să pătrundă adânc în lor și Tată, dacă sunt lucruri care trebuie să le schimbe în viața lor, în atitudinea, în caracterul lor, mă rog să le vorbești tu și mă rog să le dai, Doamne, o dorință de a schimba acele lucruri. Dacă sunt lucruri care vrei să le faci prin ei, Doamne, vorbește tu în această seară și mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scritor iscusit numărată în, în această seară și mă rog ca inimile noastre să fie deschise, să fie inim de carne, gata să primească cuvântul tău și să-l aplicăm în viața noastră. În numele Lui Iisus, mă rog, toți t Câți dintre voi știți că, uh, nu demult, Băsescu a fost la noi în oraș. Ca să vă știți. Așa. Uh, cine a văzut mașina cu care uh, călătura el? Ai văzut mașina. Au trecut pe lângă facultă. Hai și spune-ne un pic, hai, Dani, în față. Spune, ce ai văzut cu ochii tăi? Uh, nici... L-au văzut pe Băsescu, ăsta e incredibil. <laughs> Silvio zis: wow! Deci, ce ai văzut? Spune-ne că ești martor ocular Da, ori, cum... ori trecut mai multe mașini blindate pe lângă Facultatea de Științe Economice unde... Dune știi că erau blindate? Păi se vedeau pe ele și erau însuțiți de multe polițe Stai, stai, stai, stai, erau ce? Erau însuțiți de multe mașini de polițe Cam câte mașini așa zice că ai văzut? 13-14 Atâtea mașini au în însuțiți de? Coloană. coloană Pe coloană, l-ai văzut pe Băsesc? nu, i-au mai în față ăsta mai mulți, nu știu, soliți, bodyguards. Deci nu l-ai văzut de bodyguards. Erau intrați în mașină și el era mai micuț. Bine, multe mașini au fost și fumurii. Deci geamuri, fumurii. Deci n-avec cum să-l vezi. Da. Mă no, bun, oricum, aplaudați pe Dani, l-a văzut pe Băsescu, deci coloana. Uh, și tu n-ai văzut și l-a văzut. Oricum, uh, câți aveți poză cu Băsescu? Laura are poza cu Păsescu. Dacă vreți și voi, puteți, vă dă poza și faceți fotocopii, puneți pe capul vostru. Și vă dă Laura, vă dă cât 5 lei sau cât de... Glumesc. Oricum, nu știu câți dintre voi sunteți așa entuziasmați și așa vă cuprind fiori când vedeți o culoană de mașină, așa când e ceva demnitar sau om important. Cui vă place chestia asta? Păi, care nu vă interesați chestia asta? Nu vă interesați, măi. Eu personal am început să, în prima dată când am văzut chestia asta cu colană, mi-a mi plăcut enorm ideea asta de a fi însoțit de atâtea mașini. Era Pentru mine era ceva incredibil. Eu ca și copil, în clasele primare, mergeam la defilări pentru Ceaușescu. Unii, voi nu știți despre ce, ne îmbrăcam pionieri. E vă știasteam că era că zile cade. Ficiașesc numai anora venea când era cald, pe cuvântul meu. Și când era arșiță, băsesc că o fi atenți, băsesc vine numai că ninje. când o veni băsesc în ziua ia o nisul la radio. Uh, era, fost așa a fost. Și ne, ne ducea, ne ducea la niciâte, era masade mic, cu atâtic că e greu să credeți, da era mic. Niciodată nu vedeam cu ce vine, ce aușesc. Eu nu vedeam nimic, nu. E, că șocarea deja profesoara. Noi eram casa patra, nu știu, B sau ce și strigam, dar nu vedea nimic, despre ce e vorba, nu mă strigam. Ei, dar e, în Oradea au venit la un moment dat, pe strada Nufarului, știam că în seara respectivă vorbește un mare predicator din America, nu știam eu despre ce e mi-a zis Billy Graham. Și au zisem că, zis că vine în Oradea și eu eram pe la geam, părinții mei au mers la acea întâlnire, așa de, vă seama, așa de mulți au fost în biserica respectivă unde au predicat, că oamenii se-au ruca pe copaci, să vadă și se deschideau uși, geamurile la biserică, cum ar fi, de exemplu, și oamenii erau pe geamuri și la copaci și ca să vadă, să vadă înăuntru. Și a cunoscut e, omul stabile grea. Și... În orice caz, ce m-a plăcut și m-a fascinat pe mine ca și copil, că m-am uitat pe geam pe strada Nufărului, la etajul 4, și am văzut o coloană de mașini, poliția, la începutul coloanei, cu girafarele pornite, în spate mașini de poliție și mașini negre, vreo trei mașini negre erau și undeva sigur nu vedeam de capotă era și biligram acolo mă uitam și vedeam e incredibil ce fin ar fi să fiu șașe în soții de mașini astea de de poliție la nuntă la mina am crezut că o să fie dar la nuntă de obicei merge mașina ăsta mierelu și meresei prima neamă dacă puneam că o mașină de altă mașină și puneam ceva să ceva steagă așa eu mă duc primul nu așa fain Dar tot timpul am fost fascinat de aceste, aceste coloane. Și acum când au venit Băsescu, eu -am văzut, am văzut trei mașini guvernamentale când mergeam și aveau girofaruri în, în, la grilajul, unde îi... Ce-i acolo la grilaj? Radiatorul, aveau acolo acele girofaruri măi dădeam, mă, ăștia, n-am mai văzut ăștia noroase la noi de mult. Și am văzut trei mașini Tot așa negre, faine Și mi-am adus aminte de, acest, de această coloană ce ce îmi place mie așa A, a fi însoțită așa Să nu mergi singur știi? După, aia, după aia am văzut aceeași idee Bine, când îl vezi, când vine președintele Americii Îmi place când merge ăștia Președintele Americii Incredibil minte, Nu mai țin minte al ce ne uitam Dar era coloana președintele Americii Cred că erau 40 de mașini Și el avea, era în unul dintre cele trei jeep-uri care erau negre, nu vedeai nimic, că nu știe care îi da, îmi plăcea ideea și sus patrula avioane. Deci, incredibil, așa să fii însoțit de mașini în față, în spate, toți pentru tine și de paia să fie avioane, mi s-a păr părut ceva, mi s-a părut După aia când am mers și am fost după aia la o biserică în care predica un uh, uh, fiul pastorului din acea biserică, la biserica lui T.D. Jakes, Și am fost, și fiul, fiul lui au venit, și m-a plăcut că nu a, venit, deci nu a venit singur, numai el cu Biblia la mână, a venit însoțit de, an, de un anturaj. Și, -și veneau, era, era așa în mijloc și ăștia era toți așa, nu era bodyguards, dar părea, dacă erai din lume, nu știai, bă, ăștia sunt bodyguards, oricum, erau destul de făcuți, ca negri, știți că nu prea așa negru de ăsta slăbănog, toți mai fac flotări parcă seara, știi? La ei parcă mai repede cresc mușchii pe ei. Atunci, m așa, uite cum îs e, însoțiți. Nu vin singuri, știi? Vin însoțiți, uite. Și e fain. Și, de exemplu, astăzi când am venit, veniam la biserică și vedeam tineri cum, venea, cum veneați împreună. Erați era însoțiți, toți era, veneați așa în grup. E, e chiar fain. După aia, ăștia știu, de exemplu, ții minte când au venit concertul lui Dunamis odată și m-au spus ideea lor, dacă pot face, nu știu idee, vreau să vine de acolo din spate, Să bage ăștia uh, lumina asta, spotlight-ul, să-l învârtă și să vine ei însoțiți. Și au venit cu... ăsta de pomori. Eu căutam care-ți mai soliți. Și l-au băgat și pe cipri acolo în față. Și uh, nu, dacă mai țineți minte când au venit, au zis că nu venim singuri, ci vrem să vinim însoțiți. Și au venit însoțiți cu un anturaj. E ceva, ceva ce ne place, adică să să fim uh, în societăți, ne place, ne place să venim așa să știm că avem, să știin că avem uh, uh, pe cineva alături de noi, nu merem singur. Hai mă să mergem. E normal în cartier, de exemplu, iești și despre ce vorba că toți, când e vorba toți se sună și dacă îți e ceva uh, uh, bai tă găsca merge, că ăsta în societate, pe oricare ar fi liderul respectiv a găște. Dar și noi ca și creștini ne place, adică ne place să când mergem undeva să fim însoțiți, știi? Cum ar fi, de exemplu, să meargă cineva să cânte, ziua să mă, Adi, să mergi tu la chitară și să vină Silviu, să vină vreo trei cu tine, să te însoțească până acolo, știi? Să te lase acolo și să vină ei jos. E, e, e ceva de a, de a fi însoțit. La unii vă place, de exemplu, să fiți însoțiți de animal. Nu vă place, de exemplu, vă, în oraș văd multe fete cu cățeluși ai că nu le place să meargă singure și atunci imediat are o companie. Și câinii este destul de credincioși. Mai ales dacă ai câinii, îți cumperi câinii de, de care trebuie, știi? Pizica nu poți să spun același lucru despre ea. Pizica poți să duci la plimbare și să mergi acasă fără ea, știi? Că nu știi. Ea are a mind of vision, cum zic americanii. Dar cu câinele, ne avem un câine și când ies afară din casă, tot timpul trebuie să mă însoțească. Deci nu îi place să stea în cușcă. Și dacă orice fac, dacă mă pun să lucrez la ceva, stă lângă mine și se uită la mine. Dacă stau acolo trei ore, stă lângă mine și se uită la mine. Când se plictisește, mai se învârte în jur, mai se uită din altă parte cum fac lucrul. Știi? Se rătește. Dar mă însoțește. Când, de exemplu, vin acasă și câinele nu îi încușcă, știm că însoțește pe cineva. Că ori e tata în grădină, ori e mama undeva, că, da, știm sigur că îl însoțește pe cineva că îi place să îl însoțească În seara asta am vorbit despre v-am spus despre parlamentar care sunt însoțiți de o coloană v-am spus despre rapper care sunt însoțiți de un anturaj predicatori care sunt însoțiți de un anturaj dar aș vrea să vorbesc despre o persoană care e îi de semne în așa fel cum alții sunt însoțiți de mașini însoțiți de semne Mai mult decât atât, vreau să-ți cum tu poți fi însoțit de semne. Adică oriunde mergi tu, merg semnele cu tine. Oriunde te plimbi tu, este în vacanță, merg semnele cu tine. Însoțit de semne. Însoțit de semne. Am citit din Marcu capitolul 16, ultimul capitol, și am citit și am spus așa. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însăți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerp, dacă vorbea ceva de moarte nu îi va vătâma, își pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ca și creștin? ar trebui să te aștepți că aceste semne pe care Iisus le-a spus că te vor însăți să te însățească. Că altfel Altfel pare interesant. Ar trebui să fie ca și un rapper care ar trebui să fie însoțit de un anturaj, dar nu-i. singur. Uh, Ești solo astăzi, solo. Cam, cam, asta, cam shoot. Ca și un președinte, nu mă apăsesc când mai vreți, care merge singur la sell Ei, Eu nu-i soțit un bodyguard, nimic. Lui place, să meargă solo. Nu l-ați văzut că media îl oprinde și pe Băsenscu? Lase lucru, să să cumpere și el. Își președinte, alți președinți, trimit, mă, du și cumpără miște lapte. El merge, el personal. Ca și creștin, ai fost menit să nu mergi singur. Să fii însoțit de semne. Asta a fost dorința lui Iisus de la început pentru tine. N-a fost să mergi solo. S a merg Să mergi însoțit de semne. Și exact cuvântul ăsta unde spune aceste semne îi vor însoți pe cei ce vor crede, înseamnă pur și simplu ăsta. În tot timpul ești însoțit de ele. Adică nu ești ca și câinele meu, odată ce intru în casă, e închis ușa el, nu mă poate însoți. În e regula asta, câinii afară, mai lingea, mai tot tătălui astăzi, seară hai, mă știi, încălzești acela radiator. Dar aceste semne ar trebui să ne însoțească. Semnele pe care vreau să vi le zic imediat. Acum trebuie să vă zic un lucru. Trebuie să vă spun că unii oameni, creștini, teologi, vor început să vadă că aceste semne nu îi pe ei. Și teologi ăștia cu vechime, care au studiat greaca sau ebraica, și în momentul în care au văzut că nu mai îi însoțesc semnele aștia pe ei, vor început să trai concluzii. Ah, deci, aceste semne nu sunt pentru noi. ci pentru numai aia, prima generație. Sunt doar pentru apostolul Petru și Pavel și ceilalți, dar nu sunt pentru noi. Și dacă veți citi, pentru că sunt cărți, cei care sunteți la școala de orator, țineți minte că am discutat să mergeți pe ESWORD și să studiați. Dacă veți citi, majoritatea comentariilor sunt făcute de teologi baptiști de pe ESWORD. Veți citi ce scrie aici, veți vedea următor lucru. Este pentru generația aia, nu pentru noi. Teologi ăștia. Deci oameni care au studiat. Dar știți care e problema? Problema e că ne uităm la creștinii zilele noastre care aceste semne îi însoțesc. Și ne dă că noi practica ne dovedește că Biblia ceea ce scrie Biblia și e și pentru noi. Și pentru noi în secolul 21. Chiar dacă vin teolog și spună, nu-i pentru noi, doar pentru că, dragul meu teolog, tu nu crezi? O nu crezi, dar eu cred că e pentru noi și se întâmplă. Știi care-i primul semn care ar trebui să te însoțiască, dacă crezi? Știți care-i? vi spun imediat. Primul semn care ar trebui să te însoțiască. Acum vreau să zic un lucru. Dacă ești creștin, dacă l-ai primit pe Iisus în inimă, ești mântuit. Ești mântuit. Sunt sunt creștini care l-au primit pe Iisus în inimă și nu vorbesc în alte limbi. Da-s creștini. Frații noștri baptiști de la Biserica Providența, care nu vorbesc în alte limbi, sunt creștini? Sigur că sunt creștini. Frații noștri ortodoxi, peste drum, sau reformați, care nu vorbesc în alte limbi, sunt creștini? Sigur că sunt creștini. Dacă l-au prunit pe Iisus de nimeni și l-au zis pe Iisus, sunt creștini. Dar vorbesc în alte limbi? Nu. Poate, nu știu eu, dar s-ar putea să înceapă, să vorbească și ei în alt Eu nu știu, poate au început. Dar hai să vă spun, ei, a fi creștin, e vorba de cine crede în Iisus Hristos, va fi mântuit. Nu? Credința în Iisus Hristos te mântuie. Dar ca să aceste semne se te însoțească, e un alt nivel. E un un alt nivel. Și știți care îi cerința ca să aceste semne să te însoțească? Să nu fi singur, solo, tu, Eddie. Tu singur. Să, să, fii, să te însoțească semnele? Iată semnele care îi însoții pe cei ce vor crede. Asta e cheia. Acă vrei ca aceste semne să te însoțească, trebuie să crezi. Nu să crezi. De ce unii nu se îmbotezați cu Duhul Sfânt? Simplu, de ce îl ia? Pentru că nu? Nu cred. Ei cred că sunt pentru biserica primară, sunt pentru ceilalți. Și pentru că nu cred, ei nu primești botezul cu Duhul Sfânt. Nu poți să nu crezi și să primești. Nu, trebuie să crezi. Și, prin credință primești botezul cu Duhul Sfânt. Hai să vă spun, primul semn care ar trebui să te însoțească pe tine, David Lucaci, cel care crezi în Isus Hristos, este următorul. Vei scoate draci. Oh my God! Să scoatem draci din predică. Veți scoate draci. Acum pentru unii dintre voi care să la Biserica Ortodoxă, probabil singurul lucru care ați auzit, e că preotul face exorcism și îi duci acolo care, vezi că îi demonezea de familie, îi duci la preot, îl îți scrie acolo pe listă să vină și să pună crușa pe el să scoată draci de el. Că e demonezea puternic. Unii ați văzut uh, filme cu exorcist. Am uh, înțeles că este un film, Exorcistul? Da? Este tot felul, dar unii aveți o idee despre cei vorba aici și mai sunt și de-așa care demonii nu mai sunt în zilele noastre, ca și cum au murmurit toți demoni între timp. Deci pe vremea lui Iisus erau demoni și intrau oameni, dar demonii astăzi, nu știu, au intrat în aparate video, nu știu nici ori intrat, că nu mai vin. Și doar pentru faptul că nu se manifestă, trage concluzia că oamenii nu sunt demonizați. Interesat. Dacă ești în Salem de o perioadă de vreme și ai fost la unul din întâlnirile noastre în care toți suntem aproape de Dumnezeu și ne concentrăm la Dumnezeu, mai ales în tabere și la conferință, veți vedea că prietenii voștri care i-ați chemat ți-ar putea să aibă duhurile fără să știți. Aveam uh, niște fete în biserică tot timpul se comportau, se comportau ciudat. Erau rebele. Nu știu, doar, cu ele? Nu cum nu se supuneau autorității, liderului respectiv de grup. Ele tot timpul știau mai bine, nu fain, nu, nu, tot timpul nemulțumite, dar ce atitudine rea au persoanele, știi, e incredibilă. Așa, rele. Ce-s ce cu ele? Și-a conferința. E periculos la conferință dacă vii. Nu, pe cuvânt fi e periculos, pentru că o să afli ce-i baiu cu tine. Nu, vă spun sincer, imaginați-vă, în toată România sunt tineri care postesc pentru această perioadă. 6-9 aprilie. Postesc pentru asta. Și tu vii la conferință, crezi că tot e ok. <gântu -i> Așa au venit și fetele astea în timpul prezenței, manifestării prezenței lui Dumnezeu, pentru că la conferință, atunci când inima ta și toți însătăm după Dumnezeu, există o unitate, tul îl sfânt se manifestă. Și când tu sfânt se manifestă, dracii, nu mai pot. Nu mai pot, serios. Și în timp ce Ligia cântă frumos la, cânt, la, la ori. Duios. Nu-i de, nu de asta, rog de asta, să, să iasă, știi, să nu mai știe. Nu, duios. Tintu, tintu. Tintu, tintu. Încep. Rr! Cine? Încep să se manifeste demon. Acum, cei care ați fost la conferință știți despre ce vorbesc, că ați fost aici prezenți. Nu știam cum să dăm sunetă mai tare să nu vă sperie. Și dintr-o dată acești oameni cad la pământ, ca în Biblie. Ca și cum făceau în fața lui Iisus. Am avut tineri care i-au luat și -au dus în spate. Se struncinau. Te da, nu există în vremurile noastre. Hai la noi la conferință să vezi. Hai la noi la conferință. Pentru că doar dacă vii în preajma prezenței lui Dumnezeu, duhurile din tine începe să, să se... să, să, se, să nu mai poată mai poate. Și am crezut că au ceva probleme cu rebeliunea doar, când ele erau o sedate de duhuri. În tabărele noastre în care mergeam, mergeam la Gura Râști în Cluj, eram un grup de tineri, 60 de tineri. Eram noi tineri. Eu, necăsătorit, tiner, tinerel, cu alți, alți tineri alături de noi. Niciun preot ordinat de la papa. nimen, Doar lideri. Și în timpul în care, la sfârșit, începeam să cântăm, cântăm. Începeam pur și simplu să ne apropiem de Dumnezeu. A început tineri să cadă să cadă pe jos. Dar nu sub prezența lui Dumnezeu, sub prezența demonilor. Căți din sală ați văzut o astfel de manifestare la noi în biserică? Mă năsos. O, oh, voi știți despre ce vorbesc, ați văzut. Pe vă nu mai trebuie să vă convincă că sunt demoni și sunt duhur rele care vă pot opresa. Că voi știți. Știți care-i cheia când simți că cei i baie cu tine, nu știi cei i baie cu tine, vezi că... E să vii unde-i e prezența lui Dumnezeu. Pentru că acolo unde e prezența lui Dumnezeu s-ar putea să fie liberat. S-ar putea să fie liberat. Știți care-i trist, lucru care-i trist? Că unii nu vor să fie liberi. Le place aceste duhuri. Și sunt duhuri de minciună. Vă știți că fetele de care vorbeam, care au căzut jos și s-au manifestat la noi la conferință, știți că acele persoane nici nu mai vin la noi la biserică, nu vor să fie libere. Îi place. Îi place. Am fost la o tabără și am luat niște tineri care Am să-i pate, mă fotbal cu tine. Și în momentul în care am început, că eram în prezența lui Dumnezeu, am început să se manifeste cum n am mai văzut viața mea oameni, manifestându-se. Am avut A, și la acea întâlnire mi-aduc aminte că am luat în camere diferite, i-am pus pentru că nu vreau să plece acele duhori necolate. Pentru că era ceva ce făceau acei tineri care le dădea dreptul să rămână acolo. Vă nu vă dea seama când voi păcătuiți, vă deschideți ușa păcatelor în viața voastră, credeți că e o pornografie, un pic de, ne uităm și noi. Nu vă dea seama că lăsați ca duhurile rele să intre și le dați dreptul să stea acolo. De-a să stea acolo, păcatele voastre de dreptul. Și uh, i-am scos, i-am pus în camere diferite și imaginați-vă, în camere diferite, în timp ce noi eram acolo, au fost persoane care s-au speriat. Ascultă-mă, eu, eu, eu vă spun de toate aceste lucruri, că dacă tu te sperii de împărăția și intri într-o negare, ca și cum n-are zic stat, te minți pe tine însuți. Diavolul există, duhurile rele există, uite-te la vrăjitorie, uite-te la citirea în palme, uite la magia albă-neagră, există puterea demonică în lumea asta. Există. Și diavolul poate să binecuvinteze pe oameni și le dă bani, uitați-vă toți ăștia care șmecheresc, fac șmen, mint, diavolul poate să-ți dea, dar de asemenea îți ia înapoi. Pentru că e o diferență dintre când diavolul îți dă bani Și când Dumnezeu îți dă bani, Biblia spune că bine binecuvântane Domnului nu e urmată de nicio o nenorocire. Vrei bani și vrei să câștigi bani în modul lui Dumnezeu, nu cum să fraerești pe alții. Vorbeam cu oameni care sunt uh, oameni de afaceri, spune că la mod acum în, uh, lumea, în, în lumea afaceri este să tragi țapă. E la modă să tragi sapă Și firmele își trag țapă unele altora. Și se mută în altora și oamenii pierd. De-aia la modă să tragi sapă. Și știi cine câștigă? Cine trage țapa mai mare? Asta câștigă cine. E incredibil. Prin înșelăciune. O, dar puterea demonilor e reală. E reală. Și tinerii din Salem care ați fost știți. Noi tot timpul cei de la ordine și primire sunt pregătiți să ia o persoană care începe să se manifeste sub influența demonilor și să o ducă într-o altă sară unde vor veni oameni să vor pentru ea. Pentru că nu vrem să dea un spectacol aici. De la unul ăștia într-o sală. Mi-aduc aminte, într-o seară de tinere, când prezența a Dumnezeu era puternică, era o tânără, care își pot să manifeste urât. Pentru că când Duhul începe să ia controlul, deci e incredibil. Și am dus-o la etajul 1. Era gravă situația. Am dus la etajul 1. Și-o trăit să câmăm păstorul. Pentru că nu vroia să... Nu vroia ea, nu vrea. Să, ca Duhul să plece, îi plăcea acest demon peste ea, îi plăcea. că e real, ceea ce noi vorbim e real. Și noi doar pentru faptul că nu te manifesti încă, hai lângă prezența Lui Dumnezeu, hai la o seară de închinare liberă, rămâi la tineret după, apropie-te de Dumnezeu și dacă sunt Duhuri care peste viața ta, lasă ca noi să ne rugăm peste tine și vezi cum vei fi eliberat. Fie eliberat. Sunt oameni care nu cred. Trebuie să vină mai în întâlnire la întâlnirea noastră, să vină la conferință. Să vadă ce se întâmplă la conferință. Deocamdată, la fiecare conferință m-au manifestări. Manifestări demonice. Wow! Dar știți ce Biblia ne spune? Semnele care vor însuți pe ce ce vor crede robi, Vor afară dragi! Ascultați-mă, noi nu vom și ca și creștini nu merge să căutăm la fiecare să vedem, Ștefan, ai drag, hai că-l scot afară dacă ai. și lăm pe fiecare, ai drag, dacă-l scot acum, nu. deci nu. Ei, nu ne concentrăm la asta. Nu e asta ținta, Biserica Salem există pentru a scoate dragi din Oradea. Deci nu e ținta slujirii noastre, dar când dragii vin, îi scoatem afară. Scoatem afară. Ne aduc de, de șapte băieți. Șapte flăcăi. Erau prunci de preot. Prunci de preot. Și Pavel făcea minuni în Efes. În numele lui Iisus Hristos. Incredibile minuni. Și-au auzit și pruncii de preot. Și-au ce nu putem face și noi? Ce? Este mai slab? Este mai tare ca Pavel. E nascut într-o familie de preoți. Este mai puternici. Și ceva. Era marele preot acolo. Și filul șeful a zis, știi ce? Merg și noi. scotem dracii. Și-au căutat oameni de ăștia care sunt uh, plini de duhuri. și mai mers într-un loc în care au zis, avem unul demonizat aici. Ăsta e nostru. -a Merg ei să scoată draci afară. Și-au intrat acolo în casa lui. Și-au zis zice, zice că omul ăsta a demonizat, o sărit pe ei. și o bătut Și-a eu rup toate hainele de pe ei și-a ieșit goi-goluț. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. ieșit afară din capsă. Goi-goluț. Și mi-am spus că auzit -au o auzit oameni ce s-au întâmplat. Și-au început să grat de Dumnezeu. Dar știți ce nu au putut ăștia să scoat afară dracul din om ăla? El știi cum au zis? zis? În numele lui Iisus care îl proclamă Pavel. Nici măcar nu-L cunoșteau pe Iisus. Nici măcar nu erau creștini. Dacă nu ești creștin, nu te lega să te lupți cu dracii. Pentru că nu ești de partea lui Dumnezeu. Și te bat dracii. Te bat, așa cum l-o vădă pe ăsta. Așa cum zonă, zic, te bat dracii, o ce am auzit la biserică, ne bată dracul. Asta e. Nu, dacă nu crezi în Iisus Hristos, nu merge și scoate niciun demu. În numele lui Iisus care predică-te, vai și amar. Biblia, una din semne este că vor scoate dragi afară. Vor scoate demoni afară. <coughs> nu mai ți-am cine a fost o mărturie. Îmi scapă, îmi plac mărturile pentru că tot timpul auzim cum Dumnezeu lucrează. Dar era un tânăr care tot timpul unul din școală își bătea joc de el și el bătea. Și a venit unul odată să-l bată și a început să se roage pentru el, cam așa ceva, și a început să plângă. Cine a fost? Iosif Egric. Și a început să plângă bătăușul ăsta. Pentru că o știu că nu se luptă, se luptă cu o forță demonică acolo. nu e el, ci-i în spatele lui. Și dintr-o dată acel bătăuș a devenit unul blând. Pentru că era un demon. Ca și creștin, una din semnele care ar trebui să se însoțească e să scoță afară dragi, adică să ai autoritate peste orice atac demonic. autoritate. Să nu-ți iei frică. Și dacă, fiți atenți, ca tânăr, dacă ca tânăr ești aici și spui te, dar eu am avut un duh. pe nu asta e foarte bine. Că ai fost eliberat. Peste Maria Magdalena au fost șapte. Au fost eliberată și l-au iubit pe Isus Hristos. Păi mi-a mă interesează cât de mult ai fost opresat de deavol. Păi mi mă interesează cât de mult vrei să fii liber. Și dacă mă întreb, Ted, crezi că sunt tineri la tineret salem? Încă opresați de duhurele? Știți ce vă spun? Da. Da. De unde știu? După atitudinile lor. Dacă ar fi lângă Iisus Hristos, nu ar face, nu ar zice acele lucruri. Dar se înflânțează duhuri demonice. Pe de, de ce nu sunt liberi? Pentru că nu vor să fie liberi. Eu mă rog că oricât ori avem seara de tineret, ceva să-i în inima lor, un strigă, vreau să fiu liber. Vreau să fiu liber. Asta e rugăciunea mea. Și am speranța. ne avem răbdare cu fiecare. Fiecare are momentul lui când strigă. Vreau să fiu liber. Și când tu strigi Lui Dumnezeu vreau să fiu liber, și ești libera de orice putere demonică. Poți fi liber. Al doilea semn, trebuie să ne grăbim. Al doilea semn care vor urma pe cei ce vor crede, vor vorbi în alte limbi. Avem oameni din biserică care nu cred în această experiență. Și pentru că nu cred nu experimentează. Dar cei ce cred în botezul cu Duhul Sfânt și îl doresc și însetează după el. Eu, hai să vă spun lucru eu, m-am săturat de tineri, de ăștia și de adulți, avem uh, umplere cu Duhul Sfânt și vine aici în față și uitați-vă la fața mea. Umplere cu Duhul Sfânt. Du-te la, stai loc, stai acolo pe scaun și nu ne fenta pe noi. Nu vrei să fim plăcut cu Duhul Sfânt. Asta e poziție de a primi botezul cu Duhul Sfânt. Asta, e, asta, e, asta ești însetat? Păi nu numai pe mine nu mă convingi. Dacă pe mine nu mă convingi că este în setat, cum o să-l convingi pe Dumnezeu, mă? Împlere cu două sfânt. Botează-mă, Doamne. Mai stai jos și lași că altul să vină măcar în setat. Nu mai umple aici spațiu degeaba. Serios, mă, de ce umplere cu două sfânt e asta? Mai sunt tine. Mai sunt tineri de ăștia care te-aș să vorbesc așa, așa să primele poteze cu o de-o și, și ce faci? La tine să pentru mine Bă, bă dar vrei cu adevărat să-l primești, mă? Da Și ce faci? Nimic da, Nu vrei, că dacă ai vrea ai, te rugam 5 ore pe zi până îl primești, mă, dă-l Să vad Dumnezeu că chiar îl vrei Eu nu m-am lăsat de Dumnezeu până când nu mi l-a dat. Pentru că știam că am nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Știam că atunci când primesc botezul cu Duhul Sfânt, Iisus le-a spus celor ucenicilor, rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere. Când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori. Du-te du tu și încearcă să fii martor înainte să ai puterea asta. O să merg în puterea ta. Pogăiezi, mă! Taci, mă, din gură, mă! n e fără putere Așa că atunci când vrei să fii botezat cu Duhul Sfânt, în primul rând trebuie să... Mă, măcar noi să vedem că vrei. Știi? Sau, de exemplu, sunt și tineri de-aștia, de exemplu, vreau să fii vindecat. Vreau să, să fii vindecat. Băi, dar tu crezi că e așa mecanic? Că crezi că vii la KFC să-ți un sandwich? Sau ce crezi că e chestia asta? Adică vrei să fii vindecat ca adevărat? Păi citește toate versetele despre vindecare. Începe și rogă-te, Doamne, vindecă-mă. Și după aia o să mă rog pentru alții să fiu vindecat. Da? nu vrei. Te fentezi pe tine și ne vedeți și pe noi. Pe noi nu prea ne poți când te vedem. Pe Dumnezeu nici așa nu poți fenta. Așa că atunci când spui, Silviu, vreau botezi cu Duhul Sfânt vreau ceva, măcar, măcar să mă convinci pe mine. Măcar, două latină a funcționat. Măcar să mă convinci pe mine că îl vrei. După aia, sigurul că o veni și pe Dumnezeu, măcar pe noi. Vin și pun mâna pe tine. Păi sunt, de exemplu, acei oameni pentru care vin și pun mâna și când pun mâna pe ei, parcă sunt un buraitemă. Tu știi cum trag de la mine? Putere. Pentru că eu am primit puterea, o dau la ceilalți, dar dacă tu nu o însetezi, e ca și cum pun mâna pe un zid. Așa mă, pentru mulți, că mă rog, vă spun sincer, în seara sunt sincer. Și în fiecare seară, numai astăzi așa, spun mai multe. Pun mâna pe tine, rog-te pentru mine, ten. ca și cum pun mâna pe un zid. Ei, dar când tu ești flămând, vrei cu adevărat, eu te văd pe tine, mă, că toată puterea din mine. Iisus, după ce femeia aia cu scurgere de sânge l-a atins, l-a atins cu credință, cine s-a atins de mine? Pentru că o puterea din el. Așa, când tu vei aici și, mă, te rog-te pentru mine, te Dacă ești ca un zid, așa cum punem pe zid, așa se va nimic. Ei, dar dacă vii dornic să atingerea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, vă știți cum au fost să o cu boteții cu Duhul Sfânt? În America, pe strada Azuza, un student, o studentă, de fapt, care a citit despre această experiență, eu zis păstorului sau liderului, a zis așa, eu am auzit că atunci când oamenii pun Pavel și-a pus mâna Peste oameni oprimi putezi gudul Sfânt. Pave fie lider. Vreau ca tu să-ți mâna peste mine și eu cred. în tu îți mâna peste mine, oprimi putezi gudul Sfânt. Preotă nici nu a crezut. El nu a crezut. Și-a pus mâna și-a oprimi putezi gudul Sfânt. De ce? Pentru că a crezut. Iată semne care îi vorma pe cei ce vor crede. Dacă nu crezi, și eu văd pe tine dacă crezi sau nu. Eu văd. Crezi că Dumnezeu te poate vindeca? Nu. Doar faptul că tu spui, da, cred, nu se vede. Credința se vede prin fapte. La laudă și închinare. Tu crezi că închinarea deschide uși? pei una din uși care trebuie să deschide dacă ești bulnav, e de care. Și chiar dacă ești bulnav, tu te închini lui Dumnezeu pentru că știi că închinarea deschide uși. Eu încep să văd. Pentru că lauda este credința ta în fapte. Mulți zic că cred, dar puțin se... trebuie să demonstrești că cred. De exemplu, crezi că pot să sar 5 metri? Păi da, să vedem, sar. Adică trebuie să demonstrezi, știi? Trebuie să demonstrezi, așa e și cu credința. Cred. Da? Crezi că poți să-i botezea cu Da! Păi, să vedem. Și această experiență, boteze cu Duhul Sfânt, ucenicii, cei 120 din, Ier din Ierusalim, care au așteptat, ori primit boteze cu Duhul Sfânt și nu s-au încheiat atunci. au încheiat atunci. Pentru că mulți nu vor să citească următoarele pasaje. Multe biserici, confesiuni, și lasă aceste pasaje. Eu am fost la biserică la care eram la școală și nu citea, domne sărea peste aceste pasaje. Mă nervam. De ce nu citești toată Biblia? Și în Biblie spune așa, deci după experiența aceasta, Petru i-a dus primeată la neamur, că numai între evrei au avut loc această botez cu Duhul Sfânt. Și merge la Corneliu, acasă, sutaș roman, în cezarea. Și aduce familii, neamuri, eu, unchiul, mătușa, atâți, vin acolo, hai mă, să-ți pe Petru. Și Petru, în timp ce predica, începea să vorbească în alte limbi ăștia. Credibil, mă! Neamuri! Încep să vorbească în alte limbi. Nu numai în Ierusalim o vădă experiență asta. Vorbeau în alte limbi. Au venit ucenicii lui Ioan la Pavel. Și Pavel îi întreabă, bă, voiați, auzi de botezul cu dosul? Nu, e numai cu botezul lui Ioan. Vă i-ați pierdut, mă. Spune Pavel și ucenici lui Ioan și-a să vorbească în alte limbi. Citiți! Așa că unul din aceste semne pe lângă veți scoate dragi, doi veți vorbi în alte limbi. Oh, și incredibil când sunt camera mea și vorbesc în alte limbi. Și Dumnezeu îmi dă și această limbă care n-am învățat-o, nu trebuie să învăț ca engleza să stau acolo. Dog, câine! Cat, pisica. The dog hates the cat. Nu, a, nu o trebui să învăț această limbă pentru că Duhul Sfânt mi-a dat-o într-o zi. Și știi ce e fain? Duhul Sfânt îndalte ni. Mi Mi-aduc aminte la o întâlnire în care a venit o femeie cu ungeri lui Dumnezeu în America. Eram, la, eram în anul 2000. Era la întâlnire și dintr-o dată Dumnezeu, în timp ce vorbeam în limb. Mi-a dat-o limbă care semăna cu germana. Și începea să... Eu nu am mai vorbit germană, nu știu germane, am vrut să o învăț și când am văzut ce cuvinte are, trebuie o, un rând de întreg de pagine să scriu un cuvânt, că toate le adună și le pune acolo ca o, o sarmală. Am zis că nu-mi trebuie germană, la fel că vorbesc engleză și să învețe alții germana și slavă Domnul pentru că sunt alții care o învață. Dar am început să vorbesc într-o limbă care semăna și cu mintea mea începea, my gosh, seamănă cu germana. Păcat că nu am avut ceva german în jur. Să văd, germanul fost sau o străiacă, ce limbă fost? e extraordinar. Acest semn vor vorbi în alte limbi. E incredibil. Al treilea semn. Așa semne care ar trebui însoțească. Așa cum coloana însoțește un președinte. Așa cum un rapper a de anturajul lui. Ar trebui să te însoțească pe tine. Să scoți afară dragi. Ted, cum să-ți scoți? Tu să mergi acasă la taică, tu care-i să spui numele lui Iisus, ești afară duch de beție. Unul care-i mânios, ești afară duch de, mân de mânie. Să scoți afară orice dragi din familia ta. Și după aia începi cu școala ta, iei pe toți aia perversi. În numele Lui Iisus, ieși afară duf de perversiune, duf de curvie, iei pe fiecare părând. Scoți afară toți dragii din clasa ta, cureți clasa ta de dragi. Că altfel, tot în fiecare zi ai probleme cu dragii ăștia. Abia aștept să aud așa tânăr care merge la școală și au scos afară dragi. Și îi chema la director că de ce au scos afară dragi în timpul orelor. Și după aia să fie, să fie să fie reguli, că numai în pauze pot să scoți afară drați. N-ar fi tare să fi chemat la școală, că de ce ai scos așa de mulți draci. Mai lasă și pentru limba română. Toți i-ai scos la istorie. A treilea semn. A treilea semn care vor mări pe cei ce vor crede. Vor lua mână șerbi Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Știți ce e asta? În zilele respective, imaginați-vă că nu erau cum însă acum autostrăzi. Știți că Pavel mergea pe autostrade cu mașina, cu bmw lui? Nu erau, nu erau. Nu erau străzi cum însă acum, nu erau ștergi. Romanii au început să construiască acele străzi, dar pe unde călătoreau prin sate și așa mai departe, una din fricile care aveau în zonele respective erau șerpii. Era fricet de sjerp. Sjerp erau chiar o un pericol, o primejdie. Era o primejdie sjerp. Merreste, erau și veninoși. Asta atterpå Iisus i trimite, mergeste den toatene noa și propovedeți Evanghelia, una din probleme, da, dacă ne mâncă sjerp? Dacă ne mușcă sjerp? Dacă ne mușcă sjerp? Pavel e în Malta. Cuma ne gândea să mergem în Malta, în animul, Am văzut că e frig, în noiembrie am decis să merg în Malta Dar era fain să merg în Malta Poate merg în Malta Și Pavel în Malta facem un foc de tabără Cu băștinașii Face o tabără acolo cu ei. Și în momentul ce strânge niște crengi de foc Nu-ți dă seama Prinde un șarpe între crengile alea Dar orice nu era orice șarpe Era o nă pârcă O viperă Veninos Veninos Și Biblia spune că dată ce era cald a ieșit, năpârca viperă a ieșit la suprafață și l-a prins de mână. El tocmai scăpase dintr-un naufragiu și cu băștinașul dreptatea l-o moară. Pentru că dacă n-a murit în scufundat în mare, moară aici. L-a mușcat pe Pavel un șarpe. Ascudați-mă lucru. Biblia, v-am spus la trecută, Biblia spune că nu se să ne muște nici un șarpe Biblia spune că nu o să avem accidente Samie, tot cum a avut un accident cu mașina Biblia nu spune că Noi vom fi feriți de Alte probleme V-am spus, la noi în familie Bunica a început A avut cancer Așa că nu spune, dar spune că vom ieși biruitori Vom ieși biruitori, fiți atenți Mușca de șarpe, de viperă În mod normal, veninul ăla își făcea efectul rapid Și mureai, te umflai și mureai băștinaștii se uită la el cum o să moară. Și ce face Pavel? Scutură vipera și, arde și o lasă și o rungă jos. Hai să continuăm focul de tabără. Cine au dus clisa? Cine au dus ceapă? Și oamenii, toți băștinașii din altă, se uită el. Ăsta mare imediat. Să fim bun cu iar că ultimele lui momente. Și Pavel începea să le predice. Pavel nu a avut absolut nimic Știți ce e asta? Protecție divină. Protecție divină. Astea sunt semnele care vor urma pe cei ce vor crede. Eu cu familia mea eram cu Dani, părinții mei în spate v-am spus, ne-am rostogulit lângă sonul cu mașina, mașina a fost distrusă, dar noi am ieșit teferi, fără nimic, fără niciun ostrup, fără nimic. Ce se numește asta? Protecție divină. Chiar dacă deavolul va veni împotriva ta cu orice atac, cu orice șerp, cu orice accident, cu orice probleme, Tei de vin. Mie nu-mi -e frică de moarte, eu am mângerile care mă pazeesc. Când ondul într un avion, că asta poate e ultima mea călătorie. N-am cum, încă nu m-am împlinit misiunea, n-o să mor. Vi cu mine avion, sigur nu se prăbușește ăla. Vă spun sincer, încă nu m-am mi terminat misiunea, ă gvrei să fii sigur, hai cu mine. Sigur nu se prăbușește. Asta e protecție divină. Trebuie să îți împlinești misiunea și până nu ți-ai împlinit misiunea, să pleci pe pământul ăsta. Dacă îl urmezi pe Isus ai protecție divină până la împlinirea misiunii. Și când ți a împlinit misiunea, după aia ești liber să mergi acasă. Dar până nu ți a împlinit misiunea, nimeni, niciun drag din ea nu te poate lua de aici. Poate să încerce, poate să vină și cu accidente să-ți ardă casa, indiferent ce, ai protecție divină. Protecție divină. Și v spune acolo ceva, spune, Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Păi, vă credeți că pe vremuri era ca și cum e acum? Mergi la magazin și cumperi o sticlă de Pepsi. Băi, când beți o sticlă de Pepsi, vă gândiți că poate e o trăvită? Dar nu, dar dacă, imaginează imaginează oti dacă cuva, dacă cumva o scăpat angajației ceva mai mult de acolo din ce pun în, în sticla respectivă. Tu-ți că Nu, no, e ora care e frică. Dar de ce nu vi e frică vouă? vă? spun de ce nu vă frică. Că voi ați auzit de protecția consumatorului și de faptul că fiecare e, e, e testat fiecare produs ca să nu fie dăunător. Acum mai mult sau mai puțin depinde de ce vrei tu să vezi că e acolo ingredientele sucului respectiv. Dar pe vremea respectivă nu era nimeni care să controleze calitatea unei băuturi. Și mergea la cineva acasă, nu-l știai că mergea și promodea Evanghelia. Cine îți deschidea acasă, intrai la el. Poate spune ceva o treabă. Trebuie ceva de șobolani în, în, în lapte, tu habar n-ai. Te trezești, nu mai ești. Știi? Și ce spune? Și Iisus le spune următorul lucru. Dacă veți bea ceva de moarte, nu vă tăma. Asta nu înseamnă... Păi știți cum? Ăștia, versetele acestea sunt unii creștini care o luat literalment. Și dacă veți merge pe, pe internet, veți vedea, sunt biserici care aduc șerpi în biserică, în America. Nu șer, că ce veți mănuii șerbi. Și aduc deia veninoș încă. Și dacă te mușcă șerpul, îți zice că n-ai vot credință, ne pare rău. Serios, no. Și începe de la pastor, îl prinde pastor, aduce în drogudie, și de la fiecare. Dacă te mușcă, n-o mai pare, cheamă ambulanță, n-au vot credință. Și te paia bel de astea, o trăvurd de astea, dacă mori, asta e, n-ai vot credință. Deci, Dumnezeu nu vrea ca noi să intrăm Să intrăm noi, să ne creem noi încercările proprii, ca și cum nu-s destule care satan vrea să le aduce. Trebuie să ne creem noi, să-l ispitim pe Dumnezeu noi. Nu? Când, uh, când a venit, uh, când a venit uh, satan la, la, la Iisus, i-a zis, S -au, sar jos de pe ce tărna asta a templului, că oricum te prind îngerii. Au străit Iisus? Să nu ispitești pe Dumnezeu. că nu mergem noi și luăm acum șerpi, nu hai să-l bag în gură să văd, mă face, să întâmplă ceva. Să hai să bea o travă de ăsta, nu? Oare... Oare e adevărat versetul? Îs destule încercări care deavolul aduce. Nu trebuie să fii tu stupin să intri în ele. Dar un lucru e sigur. Un semn care, pe cei care vor crede. E protecție divină. Protecție divină. Dumnezeu nu ia acasă pe cineva că nu și-a terminat misiunea. Pavel nu și-a terminat misiunea. L-au bătut ăștia ursă l-o mare. Degeaba. Protecție de vină, nor murit. Așa că vom avea cazuri, dar vom birui. Vom birui. Vom birui. Și ultimul semn, că ăsta închei. Ăsta e fain. Aceste semne, aș vrea să fie mai evidente la noi, să ne însoțească pe noi, cei de la sale mai mult m -a -a să fiu doar creștini de astea. Cine crede, Dumnezeu va fi mântuit. Să rămân la versetul ăsta. Dar, Domnule, suntem mântuiți. Praise the Lord. It's good. God is good. Atât. Și să ne... Să rămânem la ce? Ai făcut boteză. Am făcut. Ești drus spre cer. Super. Felicitări. Bravo. Ai fost la boteză. Am fost. Mi-am făcut. Eți rezolvat. Și nu urmăm următoarele versete. Iar semnele care le îi vor însuți pe cei ce vor crede ultimul semn, primul semn a fost um, vor afară dragi, autoritate peste atacuri demonice și puteri ale întunericului. Doi? Doi. Ce-a fost doi? Vor vorbi în alte limbi. Uf, dacă n-ai primit botez cu două sfânt, n-ai vorbit în alte, n-ai primit puterea, e un locut o și noapte până o primesc. Și nu mă las. Și două sfânt va vedea că vrei. Și s-a dat. Trei? protecție divină vei mânui șerpi, vei bea băuturi protecție divină când ceva încearcă să te otrăvească poți să încerci Pavel a fost mușcat un șarpe veninos, toți au crezut și știți ce au crezut? Tăia de acolo, din Malta au crezut că e un zeu pentru că așa ceva nu se întâmplă se întâmplă să fii mușcat de o, o viperă și să trăiești nu se întâmplă așa ceva Pavel a fost mușcat nu s absolut nimic Dumnezeu a anihilat efectul acestui venit. Protecție divină. Și ultimul semn, vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Ăsta e al patrulea semn. Vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Știi de ce până acum poate n-ai văzut vindecări pe, pentru oamenii pentru care te-ai rugat? Și de ce? Unul, unul din motive ar fi că dacă ai, fi, dacă ai crede cu adevărat, aceste semne te are însoție și pe tine. Vindecare. Putere peste orice boală. Cuvântul acolo bolnavi, în greacă, nu înseamnă de astea cu durere mică de cap. Mă doare aceea în vârful noastră. o ieșit o bubă. Te loși pentru mine să se micșoreze bubă. Am un coș în fronte am poze, casa 12 ani și așa de mare că niciun machian nu poate acoperi într-o pentru mine să, să spargă. Aia îți dau numai o palmă și să spargă. Nu e problem. Vorbește despre bolnavi grav. Înseamnă că ăștia să e normal, căinte, dar vorbește vor pune mâinile peste bolnavi grav. Grav, grav bolnav. Înseamnă, pentru mine ca și tânăr la 14 ani, să fie un tânăr care a venit în față și a venit păstorul de tineret din America și a zis cei care aveți credință, așa cum cei care uh, veniți la mijlocire și vă rugați mi-am zis cei care a fost la mijlocire și aveți credința veniți să vă rugați pentru Bolnavi care sunt aici și au chemat pe toți bolnavii de la tineret i-au aici așa într-un rând erau vreo 8 țimit, așa cum a Și vă zice, acum cei care a fost la mijlocire și se zonă merugativ, veniți să vă rugați pentru ei. Vă fiecare o persoană și vă rugați pentru ei. Eu am dus la cel care, eu eram aici acum în destăcălui și am venit la primul de aici. Aveam 14 ani. Și pentru să mă rog? A um, nu știu ce-o pățit, nu știu cum, dar îi dorea rău piciorul și peopăta și avea, el era în echipa de basket și avea meci în ziua următoare. Nu știu cum o zic, că nu poate juca și grav și... Dumnezeu, Dumnezeu se facă cu minune ca să-i se vindece piciorul. Era sclintit, nu mai țin minte ce-a văzut, dar era șchiopă, dar așa mergea. A zis, okay, hai că ne rugăm. Și la, la 14 ani, am început să cred în am că Am citit în Biblia, am că asta e semne, eu cred. Mă vor însoții și pe mine semnele aștia. Și am început să mă rog pe între... În ultima, în următoare zi când ne-am întâlnit... O ziți, Ted, în seara aia când am mers, după ce te-a pentru mine, am mers acasă și puteam umbla absolut pe picior. Minune, puteam sări pe picior. În ziua aia o să juca basket, ziua următoare. Ca și copil, 14 ani tânăr să, să te rogi pentru cineva să-i vindeci așa miraculos, ți-am -ți mărește credința. Între pe tine, cât fost ultima dată când te-a rugat pentru cineva să-i vindeca? Dacă ai crede, ai... aceste semne te-ar urma. Ba trebuie să crezi. Și ce mi se pare interesant? Mi se pare fain? Biblia spune că era Petru în cetate și nu mai putea să atingă, atenți, nu putea să atingă pe fiecare. Așa de, așa de mulți bolnavi erau în cetate. Îi scotea afară pe ulițe cu paturi. Așa cum se știe itinerarul unui președinte, așa se știa itinerarul lui Petru în Ierusalim. Vezi că Petru merge de pe Republicii merge pe 6 martie, merge pe acolo, a statul nou, acolo, lângă borș să se roage. Toți știau, ș -ș, ăsta e traseu, rapid, fiecare bolnavul lua în pat, fugea să stea pe traseu, că Petru trece pe acolo. Și Petru n-avea timp să se pună mâinile peste toți, că avea trebuie să undeva, și Biblia spune că numai umbra lui cădea pe persoane respective și erau vindecate. Umbra, avea ungere umbra lui. La noi nici mâna n-are ungere. Dar păi, ce nu ai e de umbră? Umbra lui! Fiți atenți, Pavel e în Efes. Dumnezeu începe să facă mari minuni în Efes. Și sunt bolnavi acolo, în spitale, acasă. Și nu pot să-i aducă, mă. Deci așa de mulți zic că nu pot să-i aducă la întâlnire. Știi ce se gândesc ăștia? Școt fiecare batistele. Și vine aici în față la altar, la chemare și aduc batiste. Materiale și au zis Pavel, roagă pentru el, noi credem că dacă tu pui mâna pe această batistă și noi punem după pe bolnav să o vindeca. Pavel atingea batista. Imaginați-vă. Și mergeau acasă, citiți în fapte 19 mergeau acasă și puneau batista peste bolnav și bolile cau din bolnav. nu numai te Duhurile rele. Ieșau și ele. Era ungerea pe Batista. Tu stai dai zeamă? Dar știți ce e culmea? Culmea e că aceste semne ar trebui să ne însoțească și pe noi. Să vină colegul tău la școală și zic că mai numai Batista stau cu mucea la mine. Nu pentru ea să meargă acasă, să pune pe buni pe ăsta și să, ăla să creadă Dumnezeu mă vine ca și, bă, nu știu dacă au fost muci sau ungere, nu știu ce nu au fost mucii, mă, tu ești tâmpit, mă, să fie mucii au fost ungerea iată semnele care vor urma pe cei ce vor crede vor scoate draci afară vor vorbi în limbi noi vor mânui șerf, vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma protecție divină Și trei vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Și uneori știți cum e însănătoșirea asta. Uneori e instantanee, uneori e progresivă. Asta știi ce? Înseamnă pentru noi, înseamnă că trebuie să continuăm să ne rugăm. Până vor fi vindecați. Până vor fi vindecați. Pe mine mă termină creștinii care au venit de la trei chemări la vindecare și nu s-au rândut la nimic. Eee, n -a, a, a. Eu aștept să văd un tânăr, încă nu l-am văzut, dar aștept să văd. Unul care are o boală de mulți ani de zile. De cinci ani de zile. Și să-l văd la fiecare chemare pentru vindecare, aici, cu credință. Dar ori de câte ori e chemare să-l văd aici? Încă n-am văzut. Știi de ce? Poate Dumnezeu vrea să mă vindece. Poate așa trebuie să... Asta e crocea mea. Să fie bolnav toată viața mea. Ați văzut voi pe Isus bolnav, cu boală? Ați văzut undeva? Iisus să meargă în Iudea și n-a putut din cauza că l-a apucat durerile. Ați văzut voi așa ceva? Ați văzut voi că Petru n-a putut să meargă la Corneliu și a rupt piciorul și n-a mai putut merge. Ați văzut voi undeva Aș bim de așa ceva? Nu. Nu. Aștept să văd credință. Pentru că aceste semne Știi pe cine e vreun soție? Nu pe toți credincioșii. Aia care s-o boteza numai să fie mântuiți, aia sunt mântuiți, mergem în cer. Eu singur, cu mine. Nu. Pe cei ce vor crede că pot scoate dragi. Pe cei ce vor crede că pot vorbi în limbi. Pe cei ce vor crede că au protecție divină. Știi de ce unii nu au protecție divină? Că nu cred. Nu cred! Nu cred. Nu cred. Și patru vor pune mâinile peste bulnavi. Aștept să văd acei tineri care atunci când colegul le zice, auzi, mă doare rău inima. Am probleme la inima. Să vă cum stai un pic. Să-ți aduc aminte. Aceste semne îi vor însoții pe cei ce vor crede. Să pună mâna pe colegului. Pot să mă rog pentru tine. Și în momentul respectiv, în momentul respectiv, Să vezi vindecare, să crezi. Dar nu trebuie să se întâmple, nu știu unde, în Africa minunea asta. La tine în clasă. La tine în familie. că mai încât a zis, nu știu ce, mă doare ficatul, mamă, nu mă duc de geabă la biserica sale. Crede-mă. Am înțeles că semn de trebuie să... Vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu va răspăti credința ta. Dumnezeu va răspăti credința ta. Eu m-am sătărat să avem întâlniri doar cu creștini de ăștia care cred că botezul nu mai contează. N-am botezat, mergem în cer, aleluia! Vreau creștini care cred că aceste semne le vor însă zi. Vreau creștini urmați de semne, însuțiți de aceste semne. Haideți să închidem -o.